Dacă vreoși părinții viscării din Praznicul împărătesc de astăzi este ca un înviere din morți. Este unul din marile praznișii ale Bisericii Ortodoxe. Și acest praznic ne amintește din momentul sfânt când Mântuitorul s-a întâlnit la Iordan cu Ioan și a primit botezul de la slugă. Așa cum ați auzit și mai citim, când Domnul a venit la Iordan să se boteze, unii Ioan boteza pe evreii care se smereau, îi boteza cu botezul pocăinței, cu un an, doi, mai înainte de a veni Mântuitorul acolo, îi boteza, adică îi introducea în apă până la grumaz. Și atunci oamenii, care își mărturisea păcatele sale, apoi Ioan îi cufunda în apă de trei ori, și ieșeau pe mal. Și așa se numea botezul pocăinței. Sau un fel de pregătire, cum ar fi la noi spovedania. Botezul pocăinței lui Ioan nu este o taină. Nu este una cu botezul sau cu spovedania la creștini. Și este numai un botez pregătitor pentru creștinism, pentru iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte... Sfântul Ioan îi învățat oameni cum să își pună pe viitor păcatele în cadrul și în biserica pe care va o Hristos. Și iată vine Mântuitorul și cere să fie botezat de către Ioan. Iar prorocul Ioan, care este cel mai mare bărbat din toți Sfinții Pământului, din parte bărbătească, deci după Maica Domnului, este Sfântul Ioan, botezătorul. El a spus, el știa asta, că trebuie să-L băteze pe Mântuitorul. El credea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El știa taina Mântuirii, fiindcă era și rămâne cel mai mare proroc și al Vechiului și al Noului Testament. Dar, ca întotdeauna s-a smerit, precum și că Domnului s-a smerit, a venit Arhanghelul și i-a spus că va naște Fiul și îi va pune numele Iisus. Tot așa a spus, cum va fi mie asta? Și s-a smerit și a zis, Iată roaba Domnului. Și a făcut ascultare până la urmă. Așa și Ioan, Acești doi sfinți care sunt de-a dreapta și de-a stângă a prea sfinței trăim în vești și se roagă pentru noi, ei amândoi au aceleași virtuți. Și ascultare, și smerenie, și nevoință, și pocăință, și viață îngereastă. Amândoi au stușit la taina mântuirii. Feșoara Maria s-a pregătit în templu, în Sfânta a Sfinților, deși în biserică, iar Sfântul Ioan ca parte vârbătească între stângi, între de pădurilor sau a munților, în peșteri. în adânc nevoință și post, și o sănială, 30 de ani s-a nevoit. De ce? Ca să se facă vremnic să se atingă cu dreapta sa de creștetul Mântuitorului Dumnezeu. Taina este mult prea mare ca să putem noi înțelege rațional, dar să o înțelegem măcar prin credință, prin simțământul și prin darul Duhului care ni l-a dat Dumnezeu. Și s-a smerit Ioan și a spus, eu nu sunt vrednic să cu curerele din la tale. Nu sunt eu deci vrednic să te botez pe tine. Și eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și atunci Mântuitorul i-a spus, lasă acum ca așa să cuvene să se împlinească toată dreptatea. Deci, vedeți, dialogul acesta foarte scurt între Dumnezeu Mântuitorul și între cel mai mare proroc al Vechiului și Noului Testament s a făcut ascultare. Și s-a smerit și Ioan și s-a smerit și Mântuitorul Hristos și a intrat în apă și a turnat de trei ori apă pe creștetul Mântuitorului. Putem să spunem că Hristos a avut păcat și ne spune se asta face păcat de moarte și hulește pe Dumnezeu. Dumnezeu este fără de păcat, dar a primit botezul păcăinței nu pentru El, ci pentru noi toți, ca să ne învățăm că fără această spălare, fără botezul păcăinței care la creștin este spovedania, prin care se părăsesc păcate și ni se iartă, nu este lumină, nu este mântuire, nu este iertare. Că de la botezul cel din tâi, când îl primim, până la moarte, câte păcate în face omul, în fiecare zi. Așa încât botezul lui Ioan este simbolul sau icoana tainii Sfintei Mărturisii a păcatelor în apă. Și zice, după aceea, pornată apă pe creștetul lui, îndată a ieșit din apă. De ce a ieșit în dată din apă, Pentru că nu avea păcat. Dumnezeu este fără de păcat. Dumnezeu este Mântuitorul celor păcătoși care prin Har și prin Osteniala noastră și prin smerenie, și prin Sfintele Tainii de Bisericii ne curățim, ne spălăm, ne înnoim în Hristos și ca să trăim în veci cu Hristos. Și minunea mare a fost nu numai că Mântuitorul a primit botez de la slugă și s-a smerit încă o dată și încă o dată, ca să ne învețe pe noi taina smerenie care este neipsită de la Cel ce vrea să se mântuiască nimeni nu se poate mântui numai prin iubire dacă nu are și smerire. Dar amândouă se unesc una cu alta și iată că întâi deci, Domnul s-a smerit, dar în așaiași clipă când Ioanul boteza s-au deschis cerurile. Asta este partea a doua și mult mai importantă a momentului evanghelic de astăzi. S-a deschis cerurile, s-a păcărut Duhul Sfânt deasupra Mântuitorului s-a auzit din ceruri glasul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoie. Deci un fiu are Tatăl pe Hristos și acela ne-l a dat nouă, l-a trimis în lume să ne învețe, să ne dăruiască Evanghelia, să ne dea porunci și sfaturi, să ne ierte de păcate, să ne arate calea mântuirii și să ne primească dincolo într-un împărăția sa și așerească. Deci, praznicul de azi al botezului are două momente care s-au o deodată, dar sunt foarte importante. Unul este momentul botezului Mântuitorul de către Slugă, de către Ioan, și al doilea, și mai important, s-a arătat pentru prima dată sfânta trăime în lume. Pentru aceea, praznicul botezului se nume mă numește în limba greșească Epifanie. Epifanie înseamnă arătare. Astăzi s a arătat preasfânta treime la Iordan. Tatăl grăind din cer, din nord, graful i s au auzit, dar omul nu-l poate vedea. Fiul care este în apa Iordanului se primește de la slugă botezul pocăinței și Duhul Sfânt care s-a văzut de către toți s-a mai de către Ioan botezătorul ca un porumbel deasupra capului Mântuitorului. Toți Sfinții Părinți spun la fel că Duhul Sfânt, care îl avem de la botez, este ca un porumbel care stă în inimă, în tot trupul și sufletul omului și deasupra creștetului nostru. N-ați auzit sau n s-a citit în cărțile Sfinte când Sfinții se rugau să luminau la față și deasupra capului ieșeau un cerc de lumină? Asta e Duhul Sfânt, care l-are omul de la Hristos. Și Duhul Sfânt iradiază mai mult luminează mai tare, încălzește mai puternic, curățește mai profund, dacă omul se roagă mai mult, dacă se smerește mai mult, dacă iubește mai mult, dacă se curățește mai mult. Așadar, fiecare avem har de la botez, harul Duhului Sfânt, și porumbelul Duhului Sfânt, mai mult sau mai puțin peste toți, flutește și ne umbrește. Dar rămâne să, cât noi vrem să colaborăm cu harul Duhului Sfânt. Cât noi ne facem vremiști ca să fim vase sfinte ale Preasfântului Duh. Aceasta e taină mare, în distrat. Toți ne-am botezat în numele Preasfântului Trăim, dar nu toți trăim după botezuri primit în numele Preasfântului Trăim. Și aici este partea a doua și cea mai grea pentru noi, de care depinde mântuirea sau pierzarea subiectelor noastre. Și aici amintesc și aduc în mijlocul acea cântare sfântă care o cântă biserica cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Cum ne botezăm în Hristos? Întâi ne botezăm cu botezul în numele preasfintele trăim când rudele noastre ne-au dus la biserică și am primit haina Sfântului Botez. Dar cum după botezul acel de când eram micuți, omul face păcate și se vășind destule fără de legi, haina aceea din întâi a botezului devine necurată, pătată. Și nu e vrednică de lumina și slava lui Hristos. Și atunci Dumnezeu ne-a dat un alt botez care să înlocuiască pe din tii care nu mai poate fi înlocuit. Să nu uitați că botezul care îl primește oriși frump nu mai poate fi niciodată repetat. Așa când de fapt noi se facă în Moldova la stiliști. Botează pe capete din nou. Și nu că aștia, ortodoxii noștri au de hai să vă botezăm din nou, să vă pununăm din nou, să vă povedind din nou și așa mai departe. Pentru aceea, gruparea aceasta a sunt declarați așa neoficial ca sectanți. Pentru că repetă botezul taină care este o dogmă. Nu mai poate fi repetat. Numai dacă te e sunt unii, să duc la secte să le de botezul ortodox, ei pot prime apoi botezul, dar numai prin ungerea cu Sfântul Mir. Și prin declarații în genunchi, în fața Sfântului dar și a Sfintei Evanghelie și a Preotului, Că se leapădă de botezul sectar la care s-au dus, se-ntoase înapoi, se de din păcatele sale și își face canonul. Deci numai ungerea cu Sfântul Mir se mai aplică la cei care s-au lepădat de botezul diferit diferite foarte. Ei bine, iată că gândind la aceste cuvinte, să ne gândim care e îmbrăcămintea cu care ne îmbrăcăm și câți în Hristos v-ați botezat. Dar toți am primit botezul în Hristos, în numele preasumitei trăimii, și zice mai departe după Pavel, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și care îmbrăcămintea? Asta e taina foarte importantă legată de mântuirea noastră. Care este îmbrăcămintea cu care noi ne îmbrăcăm în Hristos? Care îmbrăcăminte îmbrăcămintea cu care trebuie să ne îmbrăcăm în Hristos ca să nu ne aflăm goi în ziua judecății, în ziua morții, în ziua dărei de răspuns? Sunt faptele bune. Faptele bune formează îmbrăcămintea noastră. Și ele sunt formate din multe, din toate faptele bune, dar în fruntea cărora asta nemuritoarea iubire cu fiica ei am din tâi născut în milostenia, cu nemuritoarea smerenie, cu Sfânta și Dumnezeiasca rugăciune care aprinde flacăra Duhului Sfânt în oameni. Cu cât omul se roagă mai mult, cu atâta se bucură mai mult. Cu cât omul se roagă mai mult, cu atâta e mai luminat, cu atâta e mai rezistent în ispite, cu atâta îi bucuros în toate necazările vieții. Omul care se roagă mult, nu-și dorește nici data nici moartea, nici nu-și blestem în zilele sau părinții care l-au născut. Omul care se roagă mult să se ține de biserică, să se ține de duhovnic, să se ține de Sfânta Cruce, să se ține de icoana preasfintei născătoare de Dumnezeu, este un om fericit, este un om binecuvântat, este un om al Raiului, un om al lui Dumnezeu, este un om îmbrăcat în Hristos. Asta înseamnă a ne îmbrăcat în Hristos a păzit de lui Hristos, a merge pe urmele lui Hristos, a ne smeri pe cum s-a smerit Hristos, a ascultat Hristos, a ne hrăni din trupul și a bea lui Hristos, a trăit după de lui Hristos. Asta e îmbrăcămintea care trebuie să o avem. Și cel care se îmbracă în a în îmbrăcăminte nemuritoare, este fericit în viață. Este om liniștit, este pașnic, este mulțumit, chiar dacă vin toate furtunile, Așa cum vedeți, a lumea e foarte turburată. Nu e o raritate, nu vreau să facem panică, dar lumea, toată, nu numai la noi, încă românii sunt liniștiți? Și de ce sunt mai liniștiți românii? Că sunt cele 200 și ceva de mănăstiri și 8 sau mii de preoți care fac misiuni. Și mai sunt bătrâni și bătrânele și tinerit chiar mult care se întorc la Hristos. Pentru aceea România încă e mai bine comentată, e mai liniștită. Îmbrăcămintea botezului este mai puternică la români, zicem noi, și credem și așa cei din jurul nostru care, cu dreapta ortodoxiei, mărturisesc pe Hristos. Deci, cu cât ne vom smeri mai mult, cu cât ne vom ruga mai mult, cu cât vom ierta mai mult, cu cât ne vom fi mai prezenți la Sfânta Biserică, mai regulat, mai coreți, cu cât vom face milostenii, cu cât ne vom aduce aminte de moarte care ne păzete de multe păcate și de viața de dincolo, cu cât vom citi Călțele Sfinte, bun cu Sfânta Evangheliei mai mult, cu atâta Duhul Sfânt va lucra mai mult în noi. Și vom fi mai liniștiți, și vom fi mai puternici în rugăciune, și vom avea de două lacrimi seara sau dimineața la puține din alte rugăciuni, și ziua și noaptea vor trece în pasi, și copiii vor crește în noi, și mulțumiți și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne va veni cuvânta și casa, și masa, și munca, și sufletul, și tot. Asta e taina pe scurt a praznicului de astăzi. Sfânta Ietifanie sau arătarea presfintei trăimi în lume. Să nu uităm că Hristos nu numai la botez s-a arătat sau sunt al Trăimii s-a arătat în întregime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce să ne dăm seama și să nu uităm că am fost noi nu și ne în numele presfintei Treimi, Că este în botez noi nu și ne purtăm trăimea întreagă în noi, nu numai pe Hristos, ci întreaga Sfântă Trăimii este cu noi. Numai noi să trăim trăimii, adică viață bună, cu credințe cu fapte bune și plin de dragostea lui Hristos. Astfel, viața e tristă, neînțelegea din casă nu se mai duce, boala nu se mai duiești, frica de moate ne cuprinde pe toți și murim triști și păcat. O viață avem să trăim în Hristos, să ne îmbrăcăm în Hristos, să-L iubim pe Hristos. Aveți un dar deosebit, dumneavoastră mireni, că aveți la îndemână atâtea mănăstiri. Aveți unii vă mângâia, aveți pui vă jărui, aveți lașiniștere câte un sfat, câte o mângâiere, câte în învărbătare. Ce să te faci în alte țări, unii în răstări, cum sunt în accident, sunt încuiate, călugurile stau închiși și studiază cărți, ori în cele răsărituri unde este pustiv, ca într-o Siberie. Avem o țară mică și frumoasă, toți o doresc și o jăvnesc, dar noi să ne facem vremnici din pământul care ne-l-a dat Dumnezeu, păsând credința curată, viața curată, că sunt copii în frică lui Dumnezeu și de acururile asta avem această cugetare sau cuvintele Sfântului Pavel: Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Deci, în vă fraților, întăriți-vă, fiți fericiți că aveți pe Hristos în inimă, că suntem botezați în numele Prea trăim, că avem o țară bine cuvântată și așa în sfinte Mănăstiri și că avem timp de pocăință. Și în înseamnă. Schimbarea vieții, înnoirea botezului, povedania regulată, mai deasa împărtășanii, mai multe milostenii la cel sărat, mai ales dacă că lumea atât de scârbită, de pudere material, mai cercetați-vă, mai îmbărbătați-vă, mai bucurați-vă, mângâim cu un sărat, timbrași în Hristos, dând o bucățică de până la alt sărat, timbrași în Hristos, dând la altul o carte bună sau un sfat, te unit cu Hristos, te-ai botezat în Hristos. Așadar, prin faptele bune, noi înnoim botezul, prin faptele bune, prea a în rămâne cu noi. Prin faptele bune și prin smerenie și prin rugăciunile și slujele Bisericii, noi stăm de-a de cu Hristos să nu ne tinem Iată, am început un an nou. Dumnezeu știe când și cum îl vom sfârșiți și care din noi va mai ajunge până la sfârșitul acestui nou an. Să rugăm, Iubără nostru Mântuitor și Dumnezeu, ca prin taina Sfântului Botez să reverze harul Duhului Sfânt peste lume, peste noi, peste sarea românească, peste toată lumea creștină, iar prea Sfânta a Treime să ne umbrească, să ne întărească, să ne miluiască, să ne mântuiască pe toți. Amin.